Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alemin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammad ala alihi wa ashabi wa mentabih ahum bi ihsan ila jomit din Shëkuas në ruar fillimisht maleni që t'ju përshëndas në përshëndetin islama Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dukë e falruar Allah në madnuar për gjithë do të mirë që në eka dhen dhe duke kërkuar për ti që në ndihman në rrugën ton në japë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 është e njohur ruajtja e moralit dhe të nderit tek populli jon, është e njohur trimëria dhe guximi i këtij populli e gjithë më radh. Mir po kras këto vlerave, kras të mirësive, ne jemi dëshmitar të përhapijes së, së një numri të konsiderueshëm të dukurive negative, dukurive të kçija, dukurive të asaj po e ngulfatin këtë shoqëri vazhdimisht.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 do që por do që ndëgjuar më djën do kushat duke qenë pjesëmarrës në to nga përhapi e madhe që e kanë në mesin ton. Vrosja, rrahja, zilia, urrejtja, lakmia, humbja morale, prishja ndërit alkoholi, droga, e shumë të tjera, dhe kuritsia zdo të naruaj, që e për hapet madha, e shumë, e shumë të tjera, që jenë bërë pies për bërëse kësë shëqërije. Shumë njërez pajtohen me mua se këtu e në dukurin negative. Mirë pa, jo të gjithë pajtohen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 dhe me këçë turksojë që ndëruar është kur ato bëjnë normale. Normal. Njerëzit pinë alkool, po këçë është po tash çka më bëu? Rinia që shtot. Prindja kupton normal. Normale kupton që biri i tij pin alkool, vajza e tij pin alkool, zot na ruajt. Normal është që vajza e tij të ndron partner, ko pas ko, po tash e dini që ç'to e kanë.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 Dhe fut në fulton armiqë. Prandaj ne i mendesmitar se te kne në shoqërinë tonë dashuria mes njerëzve nuk është në nivel në duor. Sa njerëz që ankohen për zilinë që është përhap. Ku është vëllau s'dan me të pa mirë, kështu thonë njerëzit. Kur s'kaçë s'me të kujt më ka dhuri të mirë, së më një herë. Më një herë. Me me me me me, me urrejtja mes elitë kur meta me me, me privunga e mirë që Allahut ka gëzuar meta. Se po soi shkodtë ka norto. Se paso e, si e do kurive negative. Urrejtja mes njerëzve. Inavote mes njerëzve. Shkputja e lidhjeve mes njerëzve. Gjithë këtu i ka sjell kjo që po vdes për bëta, dukuri negativ. Andaj shikoj ndëruar në qofseni, nuk punojmë kë drejtim që të rrenohen dhe të larguohen nga familja tona fillimisht nuk kurin negative. Dhe nga shoqëria në përgjithë. Atëherë të timi dëshmitar, Allahun e lësi mos ndodh kjo. Po të timi dëshmitar të një urrejtje të shtuar mes njerëzve, të një inati, të një garimi të pandashëm mes njerëzve ku nuk ka mëshirë më, nuk ka dashuri më.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 në sta para luftës njerëzit kështu flasin kemi pa edhe pak para por që në pas di varrlei knatësia është më nëna kjo me çka kemi tash kemi 10 vesh më shumë po s'kënahta me kët pse ka uknaësia pse ka humbë lumturia pse në vend të knatës dhe lumturisë pse në vend të rehatis kanë ardë shqetësimet depresioni streset ngarkesat e shumta psiqike që njerëzit po vuajnë pe tyne pse Wallahi si pasoi e dukurive negative. Për shkak se njerëzit janë duke i shkëlur vijat e kuqe të cilat i ka vendosur Allahu xhallahu. Prandaj si si mos vjen depresioni? Si mos vjen shqetësimi kur një njeri është zilin dhe i mbushur zili ndaj tjetrit? Nuk mund të qetësoj ose droga. Pse u arë droga? Një dhe ljubin dhe qka knaxhë, në shënd knaxhën. Shikon një artificiale, dhëndshme, të ndinë pak, pak mundi, klumë dhe pak mirë mundi. Andaj, këtë depresion që ka ardhë, këtë stres, këtë ngarkes, ka arë si munges e besimit të drejt në allanje levala. Ka arë si munges e punve të mira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 përshka këse, kujt me a kajt? A i tjetëri të posa të filan, a i thëtë, kur të ti të qako mune? Bosh pishman, pëse a kazoj problemin të tënë, nga sa e të ka ngarkua dhe me dy tjerë, që si ke pas ma herët. Gjitha këto. Pse e në nërë? Pse kjo shëshin pëvun për kësoj? Thashtë si pasuje, dukurive negative. Dukurive të këqia, të pista. Së mundjeve të shumë të qenë për hapë. Së mundjeve,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 shkëputën edhe me të kaluarën e tyre. Nuk dinë për, <clears throat> për të kaluarën e tyre. Harrojnë traditën, harrojnë të kaluarën. Dhe duke harruar traditën e të kaluarën, humbin identitetin. Tani janë në kërkim për identitet të ri. Kërkojnë perëndim, kërkojnë lindje, kërkojnë atje i ka humbur identitetin e tij. Pse? Për shkak të propas duke qirive negative është të rënu sistemi që nëmban të lidur me të kaluarën. Në kemi një tradit të bëjshme, të pasur me vlera, si kur së shmeherët. Kujënë ata që të rasen për tradit? Ma dje pëndëgjojmë të tilë që e prezentojnë në vetën e tyne si mbrajtës të traditës, si mbrajtës të islamit tradicional, si kur së e quajnë. Kujënë ata që të luftun të këritë negative?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 grupe extreme, grupe të rrezikshme. Ku janë ata? Ku ku veprojnë ata? Ata ku janë ata? Islam internacional. Po humbëmit traditën e vendit tonë, e baballorëve, e gjyshrëve tonë, po e rrënojnë la kuricien në rrug. Po e rrezikojnë alkooli i tepër që po përdoret.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 nga kjo që përëzikonë. Së kemë dëgju fjallë për të fjall tynë për vlavrasin që përndod gati që dëtit. Së kemë dëgju fjallë për të tynë që flasin për, për, për shumë dukurit negativet këqia që jam përhapën për besin ton. Lakmija, zilija, kopratësija, e të tjera, të tjera. Pra në i dukurit negativet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 zbvojemi kështu t'rohemi nga këto nga nga këto kurtha që po na vendosin. Të demaskojmë personat e tillë, t'i tregojmë se ju nuk jeni mbrojtës të islamit. Ju nuk jeni mbrojtës e traditës. Ju jeni përfitues nga çfarë ndryshme për të bërë xhurrëm që të friksoni muslimanët e shkretë, që t'i ngarkoni këta muslimanë, t'i vëni me një problem që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 Açherë zrikon në vendin ton, janë pikërisht këto dukuri negative. Da ata që dëshiron të mbrojnë Islamin, dëshiron të mbrojnë traditën, të të mbrojnë këtë popull prej këtyn e rrezidhëqeve, prej këtyn e prishëve, dukurive negative që po trokosen çdo derë. Ata lejnë këtë popull skrecë, bënë na kan tut.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 T t popl, le, lej pak të sigur të rëhatë të të rëdojnë këmillet. E në qofë se duhet me mbrojt nga një qëka këtë popël, atër duhet të mbrojt nga prape dukurive negative. Nga këtu rëzëllëqe, të mbrojt më rinjën ton nga droga, të mbrojt më rinjën ton nga kafet, të mbrojt më rinjën ton nga rrugët, të mbrojt më rinjën ton nga rahjet, nga vrasjet, të mbrojmë të reja tona, vajza tona, modra tona, të mbrojmë nga gjithë dhe keqë përdorim, nga, nga, nga, nga gjithë rënim dhe rënim i nderi dhe i mëralit, të, të mbrojmë nga gjitha këtu dhe shumë të tjera, nga se këtu duhet të mbrojmë. Përndryshë e rëzikohet islami, rëzikohet tradita, vendi, gjitha të që në kemi, kemi investuar, që të kemi mirë e ratë,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 Gjitha këto i rëzikon një pakuidesi e përgjecëve, qoft familjar, qoft institucional, qoft qeveritar. Këtë qoft e ta përgjecë? Neglizence e t'yune, pakuidesi e t'yre, për balë këtyre dukurive negative, mund t'i kushtë e këti vendi shumë. Ndaj, këri familjar, prender, bab, non, po edhe ju vlezër dhe motra,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 linja tona që ju të inkuadrojni, ndaj e lësë Allah në manuar që zotit në ruan, e lësë Allah në manuar në zotit a shpëtan këtë shoqërin nga dukurit në negative, ti veddisen Allahu i manuar të gjithë ata që kanë përgjësi në këtë dretim, të luajnë rol në duajnë në këtë dretim, të jenë më të përgjëdhë shumë, të kjenë frikën Allahu që të luajnë në këtë dretim, dhe të mundohen që me të vërtet, me tëra që kanë të që mështë të zhytet në mbeturinat edukurive negative. Allahu në ruajt, këto e bëmë një shkëputje, të shkurë të shikojnë ruar, e inshallah dë rikëthejemi për sëri, andaj vazhdonit të mbeteni me ne, Zotë i ruajt. Bismillah, Rahman, Rahim, shikojnë në ruar, u rikëthejemi për sëri në pjesin e dytë të misonit tonë,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 Këto dukurin negative që përhape në mesin e njerëzve, unë nuk mund t'indalë. Unë nuk mundem që dhëtët... Kemi telefonat një herë, po e nënkodrojnë. Urna, urna në. Urna në. Selam a rekem. Aleikum selam. Një pyshje hoqë? Po, urna u në. E, e kemi një gjami infusht lësovë loqën i senantë. Dhe ashkallit aty, po alë gjamia për para, po e kemë vorët të sërve për para gjamies, ale ju e të mu fosh? Po e qartë, e qartë. qartë. Uh, Fyllim është për problemet të këtila, dhe tëtë duhet të mirë në hëgjelartë ati veni, dhe tëtë ka hëgjelartë në fush Kosovë,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 unë pra nuk besoj se këto vurre janë në kuadrin e xhamisë, ka se s'kan si të lidhen. Por megjithatë, po them, lidhen me këto pyetje që kanë të bëjnë me xhamin, me ato gjëra që duhet me i pa njëri në njërin terren, më që duhet të konsulojnë xhoxhallart e Ativanit. Emëndo që edhe në Kosovë, çdo qytet, çdo vend ka xhoxhallart të shkolluar të përgatitur që mund t'i japin përgjigje adekuate gjematit në problemet e tyra. Andaj mendoj se e njëjta është edhe në fush Kosovë. ë kemi të tjetër në kuadrojmë Selam aleykum. Aleykum selam. Eh, Dhe shtë me të albon një fiqe. Po. Eh, Alloj është problem për emisionin që e një të emojt. Amin edhe jua. Fiqe eh, ashtë... Uh, une nën stop shkoj të familjarët i vizitoj e krejtë. Shumë shpeshko po. i vizitoj e sënët.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 Se kam shumë vezvese kam. Qëfar vezvese? Po vezvese, kër po hinë banjo, dishtka na shumë do vezvese, pepën kryje, unë e mundona mi hjek, ata atër, subhona Allah, shumë kryje po më hinë. Po, po. Selam alejkë. Alejkum selam, alejkum selam, të lërë këtu. Se për këtë për të për të për të të të vizitoj familjarët,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 Kajtë mundi mu sëpravu me më sëpasët të misë. Kënë është së këtimi zotit. Allah din kërështë hari. Ka mund si Allah mi sëpravu ju me të qka që pastaj e, dhe të shunë se s'kinit që ka me bo për balasë ojësëpravu. Me ne që i vazhda me i këshilu, e fjallë të mira, të ke fundit rralaj vizitat nëse të nëshmojnë të e për, për mësë shkëpët lidet të tërseshtë. Edhe se për ketë vezvesve kemi Aleikum, salam. Si, shë shi. Mirë, lalhamdë, në eni mirë jo. Dhe, së da vonë një të vëjtë një, dhe dhe, të le dhukuramë në tashtë, dhe të le dhukuramë në të ma thamë për po. para se më falë, të shë akumë i këpillu për asë kërë namazë, të ashtë amë kurënë këmi, e këmë në dhukurinë në adisë, në me më amë kurënë, që është në në lume me haonur mishin për në amën ullo në fund, në fund është sevorë se sepore, si, në, po bien mirë në Brazilit ato. Atë komandant duhet të donjë të më ato. Çfarë mishi po bin? Në pyet. Mesaj në pyetë përgjigjet e tua. Çfarë mishi po bin se dëgjova? Në Brazilit. Në Brazilit. Po. Po, qartë, po qartë, qartë. e çart, po e çart, e çart. Ai shumë duke dhënë përgjigje motra që na telefonoi më herët për çështën e vezveseve dhe kemi vull dy sa për vezvesat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 Lartë, te mësë mena për atë punë. Pa për më vinë, i njëraj tërseshtë, kuptajës e në qovëse, i luftën ato, i urrën ato vëzvesët, Allah është duke të shpërbly, ty dhe vëzvesja, ty urrën, amdulla, fitova saopë të zoti, unë e pe urrëj këtë, kur shetani e shetë qecin të në shpirtnore, dhe kur e shetës e ti po logarit, në shpërlim të kalos, si pasë e kësaj, i le vëzvesë Ka s'koja sopa e ty me t'nimu me fitu se vape. Përndaj, për nësikur se me konë luft me një armik, edhaj pëtë pët, pët, granatan, vazhdimesht. Minë për ka marë është armiku atje, se sër pëtë të gjuntë një granat, ti pivitën një milen eura, pëtën. A e ty një granat, ti pivitën një milen eura. Ti a aj, e pëtë të gjuntë një granat, apo ti pëtë vitën teritora tjë ko. A gjuntë mu?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 kundra surën kul a'udhu birabbil falak edhe kul a'udhu birabbin nas nuk ka ilaç më i, i mirë me len Allahu xhelalu dhe ula për gjitha këto se Kësi këto dy sura pse pikris për to probleme këto dy sura kanë zbrit Muhammed sallallahu alejhi dhe selam ta in y ndihmi edhe luftimi tyne llogaritja e shproblemte k'Allah ka xhelalu dhe ula për këtë çështje sjan këto tuaj aty po ju rën el hamle os më ne këto kjo është pijll e shejtanit është vezvese e ti spirna me to Për saat inshallah me din Allah xhendevor. Mundoj të somati për të bësh Allahun dhikr, ta përmendrë Allah subhanallahu alhamdulilah, la ilaha illallah allahu akbar, astagfirullah. Rrinjesh di somati për merrë me punë mira, mas ripa di hava, gjithë këto me din Allah xhenllahut ndihmuën në largimin e vezveseve. Ë pyetja vllo që na telefonoi meret, alhamdulillah që fillomu fal, Allahu të forcoft, Allah e nderuar. Edhe më mirë që po lexosh Kur'an. Dhe është të vërtit se Allahu Gjellewala a thatë në Kuran, në disë vend në Kuran, jo vetëm në një vend, Allahu Gjellewala në ndalan që të ham u shqim, respektivesht mish, që nuk është tjerë në emën të Allahot a Allah dhe gjëtë. Po krasaj, Allahu Gjellewala në ka lejuar që të ham mishin e ehli kitabit, krishterve dhe të qifëtve. Kemi telefonat, po i nkodroni, pas e vazhdojmë, po urdoni? Aleikum selam ratullah. Uaj ndëruar pyetja e parë, e cila u bhuhet i mod, a ban më fol në xhamin ku ka kvarrizët çerdhe? Ëh, што qëndron tek ai një el zinë të poshtë rrugës personave që fytyr pa kur. Urna? Ëh, kimë në pasur personi që jash pasur. Po. Ma maestor. Po, po. Ai e ka ndërtuar në xhamia ty edhe, kështu që kërkosh në kishën aty më parë, kështu si masrë njerëzve. E. A duhet të të shikonë të gjithë fatin se që jash mastrë? Po, spodi për në xhamia vallajs, nuk kemi. Nuk kemi as onën atë, nuk e di për xhamin. Po, se ti ke kafuni polën këtu. Po. Këtash kanë dërgjëja, të rrëtër anë dhe i mashtra njerët që të shkojnë atërë që të këqyrën me hajmalia sënë e kështë që jam hosë. Po, qatë gjëmi që e kanë dërgjë kjo, ba, a? Ba, në allahë dërgjë së e këmë gjarë. Jo, qatë gjëmi që, që, që, pothu, drejë, aji, a, që, që, që po thushë, e kanë dërgjë, a i faltore, a džemi, është që ke gjëmi që qaj vla vete për te? A është që ke gjëmi që qaj vla vete për te? Po po po. Unë ishopa në në prrëzina dhe në vekë qoftë ashtu që shoqërinë janë të keshaluar sipas çmendë të çkëndë të mirës me sa se po na nxjerr probleme. Është çortull, është çortë, është çortë. Unë pikris për kët thash, prandaj nuk e mora përsi për si për përgjegjësinë përgjigjes. Tash, nëse është xhamia dhe të gjitha xhamijat që janë xhamia, dhe që kanë imam legitim, janë në juridiksion e bashkisë Islam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 që e bartë emë në gjamiës, e nuk ka gjamië, atër e kërë i shka të të të të të. Për këtë, edhe thashë maherët, nuk ka mund si një hoqë i një venit të të flet për gjamiët i një venit të të që nuk e dina jetë ven. Për ndaj edhe fillim e shtash, drejtojni hoqëllarve në fushë Kosovë, hoqëllarve në këshilin e bashkës Islame, hoqëllarve gjamiëve që i keni. Ata e din shumë mirë këtë rastë,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 Çernier dy korda jamiat mashtruen shkojn te kaj aty krai ngjan asaj qe Allahu xhelleu ra ka quajtur mesjithu dirar jameja e sherrit jamej qe is ndertu per te bosher sikur se ne kon e peigamberit sallallahu alajhi disa dy ftyrsha hipokret e ka ndertu nje xhami pak me larg se jameja peigamberes sallallahu alajhi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 In inshallah do të mundohem me dhonë në disa kshilla, do të do të bënë kajrë me to. Amin. Selam alaikum. Aleikum, aleikum selam atë Allah. Uh, Ishtë më dukefore për mishin që ta vjen nga Brazili. Për i që vjen nga ata që në i thartë të librit, krishtera po që fotë, dhe nuk kemi argument se ata në therë në tyre të mishit kanë shkelë normat islamet, nga se normat islamet në gjatë theres, jenë përpuhetje me norma që i kanë edha ta në finë tjune. Atër lejo të hatë mishë tjune. Në mishë i vijet për Brazilit, nuk kone problem të hatë për diri së so, nuk kemi argument i cili nga zhvendos nga lejimi në të ndalioran. Uh, Halme Djalin, Allah në arrujt, kjo është problemi madhë, nuk ka sprovë përprindin me madhë se me e pa të djallin kështu të dëvjuar, qërjentuar, problematik e kështu më radhë. Nuk duha që të mirë me të kaluara në tashë. Të kaluara, sa so keni bërë, sa so s'keni bërë, kjo ka kalu tashë mu. Nuk kemi që farë të bëjmë, jemi përbad një realiteti. Mëndoj se nuk duhet të ndalini së këshiluari. Ma vërë birë se nuk o mirë. Pëse së përbër me shku këtu?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 I kam dëtëmi se zakonisht dvoget i kam nëre 70 në nëmë të gjithë. Po. Së zakonisht terë dal, më dalë më zohëm, më më vrahëm. Dhe që këta, së zakonisht normal që shtë gjithë. Po. Jo një më vrahë më kryja, jo, dorë, jë jo, vë gjakë dërë, jë. Po, po. Më falë shëfë, që kanë në një njështë. Korësë, korësë. A, dhe më të mirë. Dhe më të mirë. fëmijet nga natyre t'yre veçanirin këtë mosh kur janë mosh t'hersh me 7-5 veçar nga natyre t'yre është si jatë avrapojnë luajnë, janë t'paku i dethë se mund mordzu nuk duhet mi kuptu këto shumë edhe me shqecim dikush thëtë për bësham po që fëmijet vërën kërës rëzohen? po ata kërës ngajnë ka fëmi që janë qetë të për shumë janë jo shumë aktiv e normal nuk rëzohen shumë Ka dhe thmi, subhanu Allah, vazhdimirë në verë për për bëjtë. Nështëta, ni qënë herë ka mujtë më rëzu. Qatë shumë në vizë, një herë rëzot. Kjo është e para. E dyta, edhe fmive në shtëpi për shembol, në qofëse nuk falet namazi, në qofëse në shtëpi, shikohën loj-lojseria, muzika, e kështë më radhë, e shpi Allah në rujtë, aty, aty, aty ka ka shejtan shumë që lëvizën. Antë edhe fëmia normal që është dërzuajë te te pred nuk nuk nuk nuk nuk ndodh gjithashtu më shumë ta më ndoja. Çka skonat spiatë? Gjithçka koti. Prandaj duhet me, me, me, me spinë pas me namaz me përmantëllojë lewala me nëzu Kur'an në spië më pas atë që Allahun e kënaqë me rungër spija që Allahun e hidhran. Edhe kjo është një shkak më rëndësi që du të me marë parasysh prendrit për miru thëmine t'yne. Edhe shkaku i tretë është një knufmi me Kurën. Pekamberi sa osta me kishtet radit që një për veti i vendoste në gjuh dhe o akëndon të lutjen duan e mësyshit që la mi mbrojt nga gjdo shetan nga gjdo sy i keqin, nga gjdo e keqe në keq, libri mbrojt e muslimon dhe kjatja si duhet mbrojt të fëmine nga mësyshit E mërë doanë, së dhimë për mështë, le të zaje, këna jëfëmjëve në Sabah, në kësham, që ju ka e në Koran më ngu, ka pak të mjë, e lëhamdulla, që që cërën me Koran, i po, normal, as, doonë, ka shpia, fatkeci, shpesoj që shpia ju nuk ka shtetil, par ka shumë shtepi, shikon dhe ruar ku, subhanallah, fatkeci e madhe, nuk fatë namaz i korë, Allah, ose për mënët pas rralë,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 me namaz, me përmenë të Allahu Gjalli Ola, me abdes, me lutje, me lene Allahu Gjalli Ola, dhe të qëtësu e situata, insha Allah. Kemi telefonatë një në kuadrojmë, apo... Telefonatë një kuadrojmë? Alo. Po urdënëni. Alo. Po urdënëni. Një më roma. Një më roma. Po është ka me vujtës një piti, e? Po, apo të në dëgjojmë, po urdënëni. Po, apo të në dëgjojmë, po urdënëni. Por ka n Shëm po me rej, kam 4 vajta, një dhjaqë. Shëm po me rej, qita shëmë e modja. Unë jam e më budume, kona ma dhjipode. Ajo vesh në për tjedhme dhe ku i e na. Edhe vesh me këshu të tjerë atë një një nabga. Një nabga. Shëtë që pyke është, në të një për një dhe e që një për një dhe e që një dhe e që një dhe e që një dhe e që një dhe e që një dhe e që një dhe e që një dhe Adhe kjo është një problem që ka lidhje ma ata që që ka maherët nga njërë fëmijët fëmijët nga, nga të shmëri e tyri janë të mirë po sa qërështë ata që ende nuk ka një një moshën madhurët 10 vjetë, 11 vjetë i mirë është ta i pa gjynohë por ka nëvoj për një trajtim për nërur ma të mirë një për ka një përshamu ka mën si që e, në këtër zvojza apo djali e në gjelozon fëmijën tjetër Dhe nga gjullizia këqytar me, me, me, me eshprej, mlejfën dhe uret mita, në gjithdo së të kurtja për të mënësia. Këto rolin e ka prindi me ditë si me menagjumë me fmi. Nga se dashurija e fmive me zvete është roli prindve. Si silën prind, si edukujëve prind. Ka prind që, si kur të me menje, fmija u rejen me zvetit, dohen, coptohen, prinis kokë farule ka dikur që i ja afroh fëmijëve të vet e imsan normalisht mi it's me an gader skocëra po ofiolos ka skancë ka një pajton në fiazë janë fëmijë ndull kjo po jo këtë bëhet gjithmonë në çdo rast për këtë arsye po them që duhet të posni një rol më konstruktiv një rol më theksumt prindve në këtë më ulet vozë me, ule me bisedumë të as shumë tës të mëdha ja. me i ful un mundu që ka herë për shembë më thon Vojës tjetër, blejnë dorë të epia. Onçë, që mashallah kjo vëmë treta ka blykë dorë, që i ka poshtë pori kam lidh me me, me bomëyra të ndryshme që fëmia m'u dashnë me zvetë, m'u respektonë me zvetë. Ka rreth ashta advojën çeki me tjetër me qumë buj dikun, me të dyja. Lartë të dyja. Që ato dua kur janë veç vet, dashnë mundu me bashku me zvetë pa kaqson. Tani me qumë të tjetër kanë, po me mënyra të ndryshme me përdorë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 ka pastranë fytin krejtë. Po, po. A është gjëna, së në e konë gjyshën haqji, e dhajë mua ka bo, haram për ti, haram për ti, a i që shtu më ka fërë. Po, po, po. Inshallah në do t'japa për përgjë, inshallah. A ndez, o t'jim. Kërgjë, o t'jim. Shpesher të na, njerëzit, nuk e di, për ka ju kametë, se duket në kametë, për i...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 S'kam çaboj, e shkon haram. Jo valla, mos u lodh. Kjo është provë e Allahu xhëlal xhëlaluh, Allahu të ka sprovu, bëj sabër. Kënaçi me taktimin e Allahu xhëlal xhëlaluh dhe vazhdom të tutje me kërku i ilaç. Me lenin Allah të mënduar, Allahu xhëlal xhëlaluh do të bën, do të bën zgjidhje inshallah. Ë kemi telefonat e enkuadrojm. Orna. Selam alejkum. Aleikum salam wratullah. Ve, ve, sa sa pjip, po ju vetë do të shohim si funksionon. Ninja ta moje se nuk kam në çdo problem, ba... atang, po po. Unë bëj namaz. Po, nuk na tama kështu. Alhamdulillah. Po. Shikoën jam një vesh, po po familja e të unë që me çemund nuk e di ç'është forma më e bukur. Po të ndaj shom. Dhe është partnerin alhamdulillah aljersen. Ju a A vë në shkëndijë gut të shpejt më fal, po falet shpejta, po. Po lëndamin, po. Po, po, po. Unë çoj se namusin që i jram shumë rreth la namusin ta takë me çigram shumë, po. Që na kam thua dalë mortë nuk e çëm. Po. Ka të shurë çiknim në namaz. Këndon vonë namusin e çalonet të çikë. Po. Shahi e pe selamat. Po, do, po. At, po, është interesant nuk e di në vetë vet veten, apo jo ja më në gabem, apo veje që do mos gjënove, kom që fregullisht me kërket në muzë, me sënjetin me këjt. Po, po. Shurë me mëri, është interesant, veje që ta gjërë me dërdojnë, a i bërë, a i bërë mërë dëtë e është, që ka bërë, që ka bërë nuk e di. Po, po. Vë dë bo, po, po, po. që të të gjë që djetë a më të bërë, po më të më Ako në e fërë, në gjithë në mëja, po në e fërë. Inshallah, tjapin tash përgjigje me lejnë e Zotit. Inshallah. A, ne, ne, ne. Kemi folë të të sarë për namazin, që ku e ndëruar dhe kemi përmenë se namazin është adhurim dhe Allah Gjellewala, nuk është gajle që haditej ko më shpejt. Pekamersëm ka thonu, vë gjujillet, kur rëtuajni i fissala, Kërët të lëajnë i bje një një një një freskje shpirtnore, kënëci, përjetimi këndshëm, gjitha këtu i dërguari sërë Allah sëmi ka përmesë i ka gjithë namazë. A që është ka mësi njeri mështë përmëri me kërëve fatihan, e dikur dure njeri, që atëm i kryu, që është falët e njeri, mështë dëbëm i nga ata që namazë i kur të krymë na malkan, si kur që si e ka përmenë, pekamberi sa o sëllëm,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 Në qamsu kan thon, merabdes iri, falësi plak, un kuptoj, abdes, njëri, më më më arju më pa kuj më shpejt më rabdes. Atë sa kur të falet, falësi një vjetë në un kuptoj, falë ka dale, jo mundut. Ka se dol për Allah ta xogjal. Allah ky është fatkësi. Nuk po di për kaq telefonata, nuk po di për çfarë më bëhet fiorat për kënd, por mirësh më shku më e xhillu ato. Nëse flesh me xhemat, po flas për farz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 Nuk kam mirë, nuk kam mirë me ik për gjemi, sa shë mu falë njëri në shpe, nuk është mirë së me vo, nuk e dit është a është kjo, po në qofëse, po thëmë nëse, në gjemi falë namazin shumë shpejt, sa shë njëri së mund, kusë në vo që është duhet, atër ma mirë më falë të shpija, asë se namazin për e falën për langës e leovala, gjemati është, se vapë mu falë me gjemati, po nuk, nuk, nuk është arsuri me fitu një sevab, duhet me insistuar me këngul, më fal në xhami. Mos më nik pe xhamisë. Më xhlluho hodhen, më xhlluata me fol për këtë çështje. Po nëse smirr të parasysh kërkesa jote, dhe falëni më shpejt, ose po ditë arsohta e shpejt. Po nëse fal të çu përman pyetje. Njëri halavet sa u lidh, shko ndër ku? Ka shumë shpejt, Allah. Nuk më ne bastro ku ç'do ta seni ç'do. A jani stejatin me, me me me fal. Halas go mir, as sala ila ila ila salaam. Fanamozesh këllah nëse nuk fal namazet që duhet, atëre e kit leu mu fal të spija. Por, po duhet të duhet mu numu fal xhami. Kjo është esenca. U mundu mu fal xhami mos më largu peri, mos më largu peri xhamis. Allahu na dhemuft në azot në nuk, kat në katretim. E inkadron në telefonat tetë se os duke prit. Ora. Në norma. Në norma. Assalamu alaikum. Aleikum salam ورحمه الله. Dofta dofta më shumë se Po? Emni nës është në emni muslimon dhe që për dhe me kongë një fa? Po, po që është? Natën e mi. Kemi thënë që për emna, dhe me thënë, nuk e preferojmë që të pytemi shumë për shkak se nuk për po mundem edhe shumë me kontribuun këtë të tim. Shumë për emna nga ne, përna po vinë që nuk përdim kuptimin që ka ka, përbojt po nga ne edhe... edhe, edhe dhe mund, barë tjë nga arabisht në shkrujnët Shqipa po anglesht, po në pësë ndryshime, por kësa e radhe, patëm rast në mëndonjën e mëndë bukur Enes, Enes ibnimali ka që një ashabi pe i gamberi, sësëm një njëri njërë, dhe Emni Enes është Emni Mirë, Enes, Emni Enes rrjedhë pe i fjales unsë që është shëqirim, mitësi, dikur që është i afort, i dashur, dëshamirs, me kimirë, gjitha rënja për nga vje kë, kë e mërët. Telefonatën e radhës e në kodrojmë. Nuk e di regjia a është endë një lidhje telefonata apo jo? Se duke të na iku telefonata, por presim telefonatë të, të të qoftë. A shuzim rrasin që këtu dëvajdaj edhe pak ma që shë duke folë merët për qështën e namazit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 Kemi telefonatë si duket, më bojmë e di nga regjia, telefonat, Boj, kemi telefonatë, inkuadrojmë. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urnani. Aleikum, salam, artëullahi. Po, që kemi në problem që aminë të tëvëm. Po? A të kemi mëzën fëhoj, kem Bo, hmm. në mëzën, se hojshë nuk kemi heshë. Po, nëzimin e Koranit nuk e të njërë. Edhe në kajnë, kemi intervenuar të pasi e shome në përshkësove, e këmi të kryetarën kështu që letu së koronë e pëjtrijeve, vaznive ka të gënë kanë njëzë vetër në shtetatë që ditë dhëndë dë të koronëve. Po, po. E dhe kryetarë i basi të shome o të gjami, i kemi të regu që i mëjzini nuk dhe me letu koronë, ka thonë kështë dëmë u pojnë mas këti burë i diti, nuk diti, dhe të përët dhe të përët dhe të përët dhe të përët dhe të për Pa pa pa, sa. Mos fut dhe u drejtuaj. Amin, amin. Wallahi, dëgjova nderuar, unë e kam parashysh domethën ë pyetjen tënde e kam parashysh ankjesën tënde po nënën tjetër. Në qoftë se personi i tillë e kanë dëgju kurëtari Bashishtama duke lezuar Kur'an, më ndejë që leximi ti, i tij, soda që thjet i dobët, nuk besoj se është i papranushëm. As nuk kam sinje hoje kur do të qoftai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 dhe për kaçme vlerësu di kam për Kur'an, e mbi ndosë është i kualifikuar, atëherë mendoj se vlerësimi i ti tij duhet t'i ju mjaftohen juve që t'falni mpastinë. Përso nuk vrejate këtë njerëz të ky, ky haxhi se leximi i ti tij i Kur'anit e prish kuptimin e leximit që ai e bën. Ne sa ne duhet të dopt, nuk do të më të çvet, lezon nuk e ka zërin e mirë. Këto janë gjëra pas e tjera. të tjera. Marrën se mërçe mosket lezim që e prish kuptimin e qëdhëmin nga këto prishtë dhe namazi pastaj. Pra në qoftë se shkolli atë vendin që duhet të falni të bëni sabër dhe sallatë që një huxh çeni të pajtimit edhe ju edhe bashë Islame do të thot një huxh të kualifikuar të shkolluar edhe që pastaj edhe ai haxhija i mezeve e merr kanë e ti të duhur në xhamatati ku duhet inshallah. Kemi telefon e inkuadrojm. Selamuleikum xha fani. Aleikum salam ratullah. Do të shambatoni pyetje hoje? Por na ulap dëgjojm. Uh,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 Ato e në të ndleta me namazin. Kur të, të, të falë namazin që të rikë ndonë edhe, edhe ato me lejnë allautë më dungërë. Nuk di, a kemi telefonat duke pritë? Uh, selamu alaikum. Aleikum, selamu. Uh, Disë të më të bërët një, po, uh, një këtë janë. Po, urdër në një? Në së bërët në këtë valjë. Po. A bërën me rëmë e plajtë apetë, a me nëjë qërët? Po, e qërtë.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 me mbetë qutë bërës për ku dirë sot lindili. Do tash lindili dili në 5, 4, 6, 7 minuta, a po, dhe atër dili në 10, në 6, me mbetë qutë. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, dhe sot lindili nga sërkuj, bërë qetëshmaja ku. E masë që din dili më rrë me flajtë, nuk prish punë. Por edhe më rrë me flajtë, me njërë së të falë sa bajnë që se njeri ka nevoj, nuk ka mundësi me najtë, edhe këtu nuk ka ndë n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 Edhe këtë rast nuk ka diçka të keqe, Allahu dhe më së miri. Në përket namazit të yaticis, namazi i yaticis, domethënë dietori islam nuk ka ndonjë mendim rreth kohës së namazit të yaticis. Namaz Por disa mendojnë se koha e yaticis është deri sot sa në sabah, e disa thonë se koha e yaticis është deri sa të përfundon gjysma e natës. Andaj më mirë është namazi i yaticis për gratë që falen në shtëpi, mos më e fal me njerëzit tin ku. Me shtyp pak.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 Aleykum, selam. selam. selam Dhesha me bërë një pytje unë, unë jam në zonës e shkollës mesme, ta që kam tesë në maturës, edhe ma shumë di me gojë, të gjatit në kështu, të fërëkim testë këtona, të, të fa më preferantime i lutje, apo diska që më më dhimu atë ku, që më më dhimu atë ku, kam tesë, të të të të të të tështë. Inshallah. E çarta spëjtë do ndodhom për di. Nuk ka, do ju lutet të posaçme që e thotë njeriu në kët rast, kur tin problem. Mir po duhet të këtë para dy gjëra. E para do të thotë që të ushtrohet më tepër. Për shembull, dikush nuk ka nevojë me ushtrushëm për një punë, pak edhe e ka me dikush kanë teper. Njëri që lë më tepër. Njëu që e din hollën vetët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 Orna. Merhaba. Bash Put... amar Rinas inu siman va? Cili amar? Rinas. Rinar? Rinas, Rinas. Arinas, Rinas. Inshallah tersen pri inshallah. Saola. Uh... Eee Rinas. Tek ne kemi thënë se për mëqin një emër musliman i pranuar tek ne, duhet të ketë dy kushte. Kushti i parë është që ti të ketë emër me kuptim të mirë. Me kuptim, apsenë kur të gjunjë në arabë, nuk është, është kusht me të gjunjë në arabë. Mund të lëngjën ton. Për shembull, sikurse është emri Bujar, është emër i mirë. Apsenë gjunjë shipe, por ashtem i mirë me kuptim të mirë. Edhe e dyta, mos mëqin për emra që do të thotë